A várakozás gyönyörűségei. Ideje, hogy en bejöjjön Varni! jelentette ki Marilla az órára pillantva, ahonnan tekintete a hőségben testpedő, aranyszínű augusztusi kertre vándor. Már egy fél órával tovább maradt ajanával játszani, mint amennyire kiengedtem. Most meg ott gubbaszt a farakáson is Matthew-nak pedig jól tudja, hogy idebent kellene dolgozni. Matthew meg az a tök fej, tátott szájjal hallgatja. Az életben nem láttam még egy ilyen elfogult ember. Én minél többet beszél, és minél több szamárságot hord össze, Matthew annál jobban el van tőle ragadtatva. En Shirley! Ebben a minutában gyere be, hallod? A nyugati ablaküvegen felhangzó, pattogó kopogás végre az udvarba csalta a kislányt. Csillogó szemmel, halvány a rózsás orcával szágódott be. Kibontott haja ragyogó zuhatakként röpködött mögötte. Ó, oh, Marilla! Kiáltotta kifulladva. Jövő héten a vasárnapi iskola pikniket rendez. Mr. Herman Andrew földjén a fénylő vizek tava mellett és belfelügyelőni meg Mrs. Rachel Lind, fagylaltot készítenek. Képzelje csak, Marilla, fagylaltot! És ó, Marilla, én is elmehetek? Ha lennél olyan kedves, én és egy pillantást vetnél az órára, mit mondtam neked, hogy hánykor gyere be? Kettőkor. De hát nem csodálatos ez a piknik, Marilla. Elmehetek, kérem? Ó, én még soha sem voltam ilyen mulatságon. Álmodoztam ugyan, hogy majd egyszer, de még, de még soha. Igen. Azt mondtam, hogy kettőkor gyere be. Most meg háromnegyed három van. Szeretném tudni, miért nem engedelmes kettő nekem Ann. Én igazán akartam, Marilla, ezt sem tudom mondani mennyire, de nem is képzeli, milyen izgalmas a kert. Aztán meg persze, be kellett számoljak megyúnak a piknikről. Mettyú olyan megértő hallgatóság. Elmehetek, kérem. Kénytelen leszel ellenállni a henyélő, hogy is hívják kísértésének. Ha meghagyom neked, hogy egy bizonyos időpontban itt légy, akkor én pontosan akkor akarlak látni, és nem egy fél órával később. És arra nincs szükség, hogy útközben leállsz ónokolni mindenféle füleknek, ami végül a pikniket illeti, természetesen elmehetsz. Te is a vasárnapi iskolába jársz, és nem valószínű, hogy itthon tartalak, amikor az összes többi kislány elmegy. De, de... Hebeg Diana szerint mindenki köteles egy kosár ennivalót vinni. Mint tudja, én nem tudok főzni, Marilla, és és azt az nem bánom annyira, hogy nem vehetek fel új ruhát, de iszonyúan megalázó lenne, ha kosár nélkül jelennék meg. Amióta Diana megemlítette, ez mardossa a lelkem. Nem kell, hogy tovább mardossa, nyugtatta meg Marilla, sőtök neked egy kosár ennivalót. Ó, kedves ühó Marilla, ó, milyen jó hozzá. Ó, mennyire kimondhatatlanul hálás vagyok! A sok ó végeztével En Marilla karjaiba vetette magát, és elragadtatott csókot nyomott sápad Marilla életében először érezte gyermeki ajkak szívből jövő érintését. Ugyanaz a szokatlan édes borzongás futott végig rajta, mint amikor Eint megfogta a kezét. Titkont mérhetetlenül örült En ösztönös szeretet nyilvánításának, talán ezért is mondta kisényelsen, No, no, elég legyen ebben a puszilkodó szamáságból. Jobban örülnék, ha szót fogadnál. majd meg a főzést illeti, épp arra gondoltam, hogy a napokban elkezdelek tanítgatni. Csak hogy olyan szelebordi vagy en, hogy mielőtt belefogtam volna, meg akartam várni, hogy egy kicsit lehiggadj, és megtanulj uralkodni magadom. A főzésre oda kell figyelni, nem lehet a kellős közepén leállni és szélnek a gondolataidat. Most pedig hozd ide a takarót, és várj meg egy négyzetet! Míg uzsonna előtt. Határozottan nem szeretem a takaró varrást, nyűszörögte empanaszosan, de azért elővadázta a kézimunkakusarat, és hatalmas sóhajjal ült le a kis halomban álló piros és fehér rombuszok elé. Feltehetően van olyan varnivaló, ami kellemes, de a folt igazán nem nyílik tere a képzeletnek. Egyik kisült és a másik után, és az ember se sehogyan sem jut a végére. De persze, szívesebben vagyok én a zöld manzárdos házból, aki foltokat var, mint egy hova máshova való én, akinek nincs más dolga, mint játszani. De azért milyen jó lenne, ha foltvarrással is úgy az idő, mint amikor Diana-val játszom. Olyan pompásak az együtt Marilla. A képzelet dolgában ugyan rám hárul minden, de ebben úgyis nagyszerűen megállom a helyem. Diana más tekintekben egyszerűen tökéletes. Ismeri azt a kis darab földet, ami a patakon át a mi földünk és Mr. Bellé közt húzódik? Mr. William Bellé, és a sarkában van egy kör alakú fehér nyárfaliget. Ez a lehető romantikusabb hely, Marilla. diana ott van a babaházunk. Henélőket ne hívjuk. Hát nem költői név. Mondanom sem kell, hogy nem kevés időm vette kitalálni, csak nem egy egész éjszaka fent voltam, mire kiötlöttem. Aztán, épp mielőtt álomba merültem volna, Belém hasította kár a villámcsapás. Diana el volt ragadtatva, amikor meghallotta. Házunkat előkelően be is rendeztünk, Marilla. Egyszer el kell jöjjön megnézni, hogy -e eljön. Óriási nagy mohos köveken ülünk, a faágakra tett leszkák a polcok. Azokon tartjuk az edényeinket. Persze, mint törött, nem is sem könnyebb, mint azt képzelni, hogy egyben vannak. Van egy piros és sárga boros tányérdarabka, ami különösen szép. A tündérüveggel együtt a szalomban tartjuk. A tündérüveg olyan szép, mint az álom. Diana a csirkeól mögött találta az erdőbe. Hmm, apró szivárványokkal van tele, olyan kis gyermekszivárványokkal, amik nem tudnak még megnőni, és Diana mamája azt mondta, hogy egy régi mennyezeti lámpájukról tört le. De sokkal szebb, ha azt képzeljük, hogy egy éjszaka tündérek báltattak, és akkor veszítették el. Ezért is hívjuk tündérüvegnek. Hmm, és mettyú csinál majd nekünk egy asztalt is. Ó, oh, és azt a kis kerek tavacskát Mr. Bári földjén elnevezték füzestónak. Ezt a nevet egy könyvből vettem, amit Dajanától kaptam kölcsön. Borzasztóan csodálatos könyv volt. A hősnőnek öt szerelme volt. Én egyel is beérném, ön nem? Nagyon szép volt, és borzasztó gyötremekkel ment keresztül. Semmi sem volt neki elájulni. Úgy szeretném, ha én ilyen könnyen el tudnék alérni. Ön nem, Marilla? Ez olyan romantikus. De sovánságom ellenére is nagyon egészséges vagyok, és azt hiszem, egy kicsit meg is híztam. Nem gondolja? Minden reggel a könyökömet nézegettem, hogy van-e már gödröcske rajta. Dajana egy könyökben és csuklóban húzott újú új ruhát vesz fel a piknikre. Ó, annyira remélem, hogy jövő szerdán szép idő lesz. Azt hiszem, nem viselném el a csalódást, hogy bármi meg akadályozna abban, hogy elmenjek a piknikre. Ó, persze valahogy csak túlérném, de egy életre szóló bánat lenne. Meg az sem számítana, ha utána akár száz piknikre is elmenni, Az a száz nem kárpótolna ezért az egy elmulasztottért. Csónakok lesznek a fénylővizek taván, és, amint már mondtam, fagylalt. Én még soha nem ettem fagylaltot, de Jana megpróbálta elmagyarázni, hogy milyen, de azt hiszem a fagylalt azon dolgok egyike, amelyek meghaladják a képzeletet. En, tíz perccel lélegzett vétel nélkül beszélsz, jegyezte meg Marilla. Most puszta kíváncsiságból lássuk, képes vagy-e ugyanennyi időt hallgatni. Ahogy kívánták, En tartotta a száját. De a hét hátról évő napjain csak is a piknikről beszélt. Piknikről gondolkodott, és a piknikről álmodott. Amikor szombaton eredett az eső, olyan kétségbeesésbe lovalta magát, hogy nem áll el szerdáig, sőt, még szerdán is esni fog, hogy Marilla pótullag még egy folt négyszöget varratott vele, hogy egy kicsit megnyugtassa az idegeit. Vasárnap a templomból hazafelé jövet, Enn bevallotta Marillának, hogy tetőtől talpig lúdbörös lett, amikor a lelkész a szószékről bejelentette a pikniket. Micsoda borzongás futott végig rajtam az izgalomtól Marilla, azt hiszem, addig a pillanatig igazából el sem hittem, hogy tényleg lesz piknik. Nem tehetek róla, de attól féltem, hogy csak képzelem az egészet. De ha a lelkész a szószékről mond valamit, azt el kell hinni. Túlságosan vágyózd dolgok után, En. – sóhajtotta Marilla. – Az életben tengercsalódás csalódás fog érni. – De hiszen a készülődés már fele öröm, Marilla. – kiáltotta em. – Lehet, hogy az ember nem kapja meg, amire vágyik, de ez sem fozhatja meg a várakozás boldogságától. Mrs. Lind mondta, hogy boldogok, akik semmit sem remélnek, mert nem csalatkoznak. De én azt hiszem, hogy rosszabb semmit sem várni, mint csalódni. Marilla aznap is, akárcsak máskor, felvette a templomba az ametiszt Marilla ugyanis mindig felvette az ametiszt ha templomba ment. Szentségtörésnek érezte volna, ha a nélkülmegyel, mintha a Bibliát vagy az adomány hagyta volna otthon. Az ametiszt Marilla legféltettebb kincse volt. Egy tengerjáró nagybátja ajándékozta Marilla édesanyjának, aki később Marillának adta tovább. Régi mód itt bros volt, amely tiszta vízű ametisztek foglalatában Marilla édesanyjának egy hajfürtjét őrizte. Marilla nem értett annyira a drága kövekhez, hogy tisztában lett volna a kövek értékével. Éppen csak elgyönyörködött bennük, és bár látni nem látta, kellemes érzéssel töltötte el a tudat, hogy a lila kövek lágyfényel csillognak az ünneplő barna szaténruhája nyak kivágásában. En, amikor a tűt először megpillantotta, az elragadtatott ámulattól alig tudott megszólalni. Ó, Marilla, ez egy tökéletesen előkelő meltű, kiáltotta végül. Nem is értem, hogy képes odafigyelni a prédikációra vagy az imádkozásra, amikor ezt viseli. Éppen olyanok, mint amilyennek valamikor a gyémántokat képzeltem. Réges-rég, még mielőtt láttam volna őket, olvastam róluk valahol, és megpróbáltam elképzelni, hogy milyenek lehetnek. Úgy gondoltam, hogy szépséges bíborilla követ de amikor egy nap egy hölgy gyűrűjében megláttam az első igazi gyémántot, elsírtam magam a csalódástól. Persze szép volt, de meg sem közelítette azt, ami ennek képzeltem. Marilla, kézbe vehetem egy pillanatra? Mit gondol, az ametiszt nem a jóibóják lelke?